annar kafli skuggi fortíðar. Orðasveimnum lauk ekki á nýju dögum og ekki einu sinni á nýtjú dögum. Annað brott kvarf bilbó spakka var helsta umræðu efni manna og meðal í hopptúni og reyndar á öllu hér í heilt ár og vel það og það var í minnum haft miklu lengur. Það varð uppáhalsævintýri sem ungum hobbitum var sagt á síðkvöldum sagan af brjálaða bakganum sem átti það til að hverfa með braki og blossagangi og byrtist svo aftur með póka fulla af gullu og gimsteinum. Hann varð að þjóðsagnapersónu og lífðu sögurnar umann í glæðum löngu eftir að hinn raunverulegi atbyrður var fallin í gleimsku og dá. Í næsta nágrenni hermdi almannarómurinn að Bilbo, sem alltaf var undarlegur í hátum, hefðu loks gengið alvega vitinu og horfið út í bláinn. Þar hafða nefnlaust dottið í tjörn eða á og þannig endað lífsitt á dapurlegan hátt en þó ekki fyrir aldur fram. Flestir kendu gandal við um. Það væri óskandi að þessi herjanskaldra karl leti fróða í friði. Þá fyrst væri vonum að hann gerðist gróun og þúfu fastur og færa komast til eðlileg stróska, sögðu þeir. Nú ekki bar þó á öðru en að fróði fengja vera í friði fyrir vitkanum og víst settist hann um kýrt, en hitt mátti draga í efa að hann kæmis til eðlilegs hoppitaþroska. Þvert á móti fór strax að bera á sömu sérvisku hjá honum og Bilbo hafði verið orðlagður fyrir. Hann síndist engum harmislegin og árið eftir hvarfið emdann til veislu í tilefni hundraðasta og tófta afmælis Bilbós sem hann kallaði stórhundraðsveisluna. En það síndist mönnum þó full stert til orða tekið, því að til hennar var ekki bóðið nema tuttugu gestum. En hún var svo marg réttuð að sagt var að þar snjóaði mat og ringdi drikk eins og hoppittar orðaðað. Sumir voru alltaf þín neykslaðir yfir þessu, en síðan hélt fróði árlega upp á afmæli Bilbós þá til allir voru orðnir í vanir. Hann sagðist ekki trúa því að Bilbo væri dáinn, en væri hann spurður, var er hann þá eftir hann bara öxlum hann lifði einhleipur eins og Bilbo en var vinn margur flestir voru vinnir hans úr hópi yngri hoppita, engum afkomenda gamla tókans sem höfðu þegar í bensku hænstað Bilbo og voru heimagangar í Baggabotni tverð þeirra voru fólki bófins og friðgeir þumban en nánustu kumbánar hans voru þó þeir förungur tóki sem oftast var kallaður Pípin og Kátur Brúnbukur sem raunar hétt Káradúkur fullu nafni en það vissu fæstir Með þessum vinum sínum fór fróði í markháttuðar gönguferður um hérað en oftar reykaði hann þó um eitt sínsliðs og öllu skynsömi fólki til undrunar sástan stundum langt að heiman á röltu um hæður og skóa í stjörnuskinni Kátt og pípinn grunaði að hann vendi komur sínar til álfa eins og Bilbo hafði gert. Þegar frá leið fór fólk að veita því aðtegli að aldurinn virtist ekki býta meira á fróða en áður á Bilbo. Árinn liðu en fróði leit alltaf út eins og röstur og hressilegur hoppiti rétt komin á tuttumsaldurinn. Sumum er meira gefið en öðrum, stundum menn. Það var þó ekki fyrr en fróði fór að reskjast og nálgast fimmtugt að mönnum hætti að þykja þetta einleikið. Eftir fyrstu viðbrygðin nöyt fróði þess að vera sjálfsín herra og það meira að segja sjálfur óðalsbakkin í bakgabotni. Í nokkur ár var hann hamingjusamur og hafði ekki miklar áhyggjur að framtíðinni. En ánþess að hann gerði sér til fulls grein fyrir því skaut hvað eftir annað upp í honum einhverju eftir sjá að hafi ekki farið með Bilbo hann stóð sjálfan sig að því einhverjum á haustin að láta hugan reyka til framandi landa og í draumum hans brá oft fyrir einkennilegri fjallasín sem þó hafði aldrei borið fyrir auðvans í raun hann fór að spyrja sjálfan sig skildi ég einhver tíma fara sjálfur yfir fljótið en ein heltans svaraði sér jafn óðum sjálf ekki tíma bæst enn þannig leiði tímin og loks fór 50 asti afmælistáur fróða að nálgast honum fannst eitthva mikilvægt eða uggnvænlegt við töluna 50 því að einmitt á þeim aldri hafði Bilbo skyndilega farið að rata í ævingtíri Hann fann til undarlegs eirðarleysis og þótti sem gömlu göttuslóðarnir heima væri orðnir nógtróðnir. Hann fór að skoða landabréf af héraði og reyna að gera sér greim fyrir hvað tæki við utan markaðis. Á héraðskortum var fátt mert inn á þau svæði sem voru þar fyrir utan. Þar var mest hvít eida. Gungu ferðir hans lengdust og hann var æ oftar einn á ferð kátur og aðrir vinir hans höfðu áhyggjur á honum. Oft á tíðum sást hann á gangi og tali við þá annarlegu sem um þær mundir tók að verða vart á héraði. Ávæningur heyrðist að því að eitthvað undarlegt væri á seði út í heimi. Þar eð gandalfur hafði nú ekki sést í mörg ár nýja komið á leiðis en einum varð fróði sér sjálfur út til um allar þær freknir sem hægt var. Áluvar höfðu áður verið skjaldséðir og héraði, en nú fór þeirra að verða vart vísvegar í skóanum að kvöldla í. Þeir voru allir á vestur og sneru ekki aftur því að þeir voru að fara burt af miðgarði og vildi ekki hafa frekari afskipti af vandamálum hans. Einnig áttu óvenju margir dvergar leiðum. Vegurinn forni frá östri til vesturs lágum hérað endilamt og allt til enda rökkur hafnað. Um hann hafðu dvergarnir jafnan farið á liðsynni til námana í Bláfjöllum. Frá þeim fengu hoppitar venjulega freknir af fjarlægum slóðum, ef þeir þá hafðu til að bera nokkurn áhuga eða fróðleiksfýst. Oftast voru dvergarnir annars fámáluir og hoppitar sinnulausir. Upp á síðkastið hitti fróði oft ókunna og langt að komna dverka úr fjarlægum löndum sem leytuðu hælís í vestrinu. Þeir voru áhyggjufullir og sömur tölöðu í hálfum hljóðum um óvinnin og um landið Mordor. Hoppitar þekktu nafnið Mordor einungis af sögnum aftan úr grárir í fornæskjum. Það láið og skuggi að baki minningum þeirra og þeim fannst það ógð og kvíðvænlegt. Það sem er vissu síðast af því var þegar kvíta ráðið flæmdi yllra aflið burt úr mirkviði. En nú vittnaðist að hefði komist undan til síns forna vígis í Mordor og síðan magnast þar aftur um allan helming. Fregnir herndu jafnvel að sjálft myrkravirki hefði nú að nýju verið reist úr ústum. Þaðan var aflið farið að tegja arma sína í allar áttir, sérstaklega fór ógnin vaksandi á östur og suðurslóðum og skæruð að brjótast þar út. Þá var orkum aftur tekið að fjölga í fjöllunum og jafnvel farið að verða við tröll sem voru nú ekki lengur heimsk, eldur slægvitur og búin ríkalegum vopnum. Einnig barst óljós ávæningur af einhverjum enn ræðilegri verum enn á þeim þekktu menn enn engin nöfn. Að sjálfsögðu barst fátt af þessu til eyrna venjulegum hoppítum en jafnvel þeir fáskiptustu og heimakærustu komust þó ekki hjá því að heyra skrítin ávæning og þeir sem áttu erindi alveg að landamæronum sáu ímis undarleg fyrirbæri. Umræðurnar á grænadrekanum, á árbakka, kvöldnokkurt, vorið áður en fróði varð fymtugur, gáði til kynna að orðrómurinn væri að byrja vekja suma hér að spúa upp að værðinni þótt fæstir hoppitar tækju enn markað Somi Gamban sat í horninu við eldin og anspænis honum Lúði Leppur, sonur malarans. Umhverfist þá var hópur ónafngreindra hoppita og, og hlíti á talverra. Það berast undarlegar freknir upp á síðkastið. Ó já, sagði Lúði, ef maður enn er að leggja eyrun við því. En ég get nú alveg slust á kvöldsögur og barnaævintýri heima hjá mér, ef mér langar til. Ef, það ef að ég ekki ansaði sómi, en það eru jafnvel fleiri sannleikskorn í ævintýrum en nú heldur. Hver eftir líka að hafa spunnið allt upp? Tökum til dæmis reikana. Nei, hver heldur að taki mark á þeim? Ekki ég. Ég trúðu þeim á barsaldri en er löngu vaksin upp úr því. árbakka er aðeins einn reiki, sá græni og allir ráku upp skellir látur. Jæja, þá það, ansaði sómi og hlómið hinum. En hvað um þessi trjá menni, þessa rísa ef svo skildi kalla? Það er fullirtað einn sem var stærri en tríi að við sést handan norðheiðar fyrir ekki svo íkja löngu. Og hver fullirðir það? Til dæmis hallur frændi minn, hann er í þjónustu bófinns í skuggahlíð og fer ofta á veiðar í norðfjórðungnum. Hann sá einn. Seigist kannski hafa séð. Hallur þessi þýkist víst allt vera sjá eitthvað og kannski séran hann þar sem ekki er. En þessi var á stærðið álumtri og á hreyfingu tók tvo faðma í skrefi og spönn betur. Ætlið að hafi verið nema spönnin. Það er eins líklegt að hann hafi bara séð álumtri. En þessi gekk, segi ég, og svo vex heldur engin álumur á norðheiðum. Þá getur Hallur varla hafa séð sagði Lúði Sumir ráku plátur aðrir klöppuðu Áherendum fannst greinilega að Lúði hefði hitt beint í mark Samt sem áður sagði Somi verður ekki á móti því mælt að margir fleiran en hallur minn hafa séð undarlegar verur á ferðlum hér að og enn fleirum er vísað frá landamærunum Garparnir okkar hafa aldrei haft meira að gera þá hef ég heyrt að álfar sig á vesturleið Sagt er að þeir streymi til hafnana handan hvítutörna og sómi veifaði hendi eins og til að sína óra fjarlægður út í buskan. Hann vissi ekki fremur en hinnir hver langt var til sjávar, handan fornu turnanna utan endi marka héras. Gamlar sagnir sögðu að þar væru rökkur hafnir svonefndar. Þaðan sildu á stundum álfaskip og snjæru aldrei aftur. Þeir sigla og sigla yfir sægin til vesturs og sjást aldrei meir, raulaði sómi, sönglandi orðin og hristi höfuð alvarlegur í bragði. Lúði hló að honum. Oh, oh, það er svo sem ekki er nýtt ef þú leggur trúnað á gömlu aðeimintýrin en það kemur hvorki í mál við mig nýja þig sjálfan látum þá bara sigla og svo mikið er vist að þú hefur aldrei séð á sigla en ég heldur nokkur annar í hér að ekki veit ég nú það saði sómi hugsi einu sinni held hann sig hafa séð álfi í skóginum og vonaði að hann fengi einhver tíma að sjáða á fleiri þær voru líka ófáar sögurnar sem honum hafðu verið sagðar í æsku og fátt haft meiri áhrif á hann en þau hálf glemdu sögubrót og fornu minni um álvana sem varðveittust meðal hoppita til eru þeir meira síðar hérum slóðir sem þekkja ljúflinga og fá freknir af þeim Til dæmis herra Baggi, húsbóndi minn, hann hefur sagt mér frá syklingum þeirra og hann veit sitt hvað um álva geti sagt þér. Og bilbó gamli vissi enn fleira. Við rættum ímislegt saman um það þegar ég var strauklingur. En þeir eru báður bílaðir, sagði Lúði. Að minnstakosti var bilbó gamli snarruglaður og fróðir farin að bílast. Ef þú sækir þangað heimildir í búr, ferðið vist ekki að skorta skálskapin. Ég hæja félagar, nú ætla ég heim leikar skál Hann tæmdi krúsina og gekk út úr kráni með allmiklum fyrirgangi Sómi satt eftir þögull Hann hafðum nóg að hugsa Mart kallaði að sem gera þurfti í gardinum í baggabotni og hann yrðu önnum kafin á morgun svo framarlega sem veðrið skánaði Grásbrettan var góð en Sóma var annað og meira efst í huga en gardirkjan að það nokkuru stundu liðinni andvarpaðan og fór út Þetta var í aprilbyrjun og farið að rofa til eftir vætutíð Sólu var sest og döft rökkrið rann smám saman inn í nóttina Sómi gekk heimleðis undir blikandi kvöldstjörnum fyrst í gegnum hopptún og síðan upp hólin Hann var þungt hugsi og blístraði látt Það var einmitt í sama mundum kvöldið að Gandalfur byrtist skindilega á ný eftir langa fjárvist. Fyrst eftir veisluna mikklu hafði hann ekki látið sjá sig í þrjú ár. Þá hafði hann komið í snögga heimsók til fróða, líkt og til þess eins virðan vandlega fyrir sér og var óðar horvin á bröyt. Næstu tvö árin skaut hann við og við upp kolli venjulega eftir solsetur án þess að gera nokkurt bóð á undan sér og var svo horfinn jafn fyrirvara laust fyrir dögun. Síðan hafði hann aftur hætt að láta sjá sig. Í það skiptið liðu nýju ár án þess að fróði sæjan eða frétti nokkuð frá honum. Hann var farin að halda að vitkinna ætlaði nú að afrækja sig fyrir fullt og allt og hefði mist allan áhuga á hoppidum. En nú, allt í einu, þetta sama kvöld og sómi var á heimleið af kráni í lok, Heyrði fróði slegið á herbergisgluggasinn og kannaðist við hljóðið. Hann brá strax við undrandi og gladur og hlyfti vini sínum inn. Þeir mældu hvor annan út með augunum. Allt gott að frétta, spurði Gandalfur. Þú hefur ekkert breyst, fróði minn. E ekki frekar en þú, svaraði fróði. Þó fannst honum með sjálfum sér að Gandalfur væri orðin ellilegri og raunamættari í útliti. Nú ætlaði hann að rekja gardnirnar úr Gandalfi hvað á hans hefði drifið og hvað helst væri á seyði út í hinnu víðu veröld og leiði ekki á löngu áður en þeir voru komnir í róka samræður og það langt fram á nótt. Að loknum síðbúnum morgunverði dagin eftir Sáttu þér fróði og vitkin við opinn gluggann í vinnustofinni. Þeir létu loga á arninum þó sólarylur væri orðinn með suðrænum blæ. Ferskur gróáandinn breiddist yfir allt og skær grænkan bljáði jafnt af túngresinu sem í brumi trjánna. Gandalvi varð hugsaður til vormorguns eins fyrir átta tugum ára. Þegar Bilbó lagði af stað frá bagga botni og hafði ekki einu sinni með sér vasaklút víst voru hærir Gandals nú ornar hvítari skeggið og augabrýrnar loðnari og áhýggi og viskuhrukkurnar dýpri en blikið var hvergi horfið úr augumanns og hann gat reytt og blásið frá sér reykjarhringunum af engum minni krafti og ánæju en fyrr Nú tótt að hann pípu sína þögull, meðan fróði satt reyfingarlaus í þungum þöngum. Morgunsólinn megnaði ekki einu sinna létta af honum drunganum, sem allt í einu hafði kvolfst yfir hann við þau tíðindi sem Gandalfur hafði fært honum. Loks rauðan þó þögnina. Þú hófst í nótt máls á ymsum furðum varðandi hringin minn Gandalfur, sagði hann. Síðan hættirðu frá frásögninni og sagðir að hollast væra geyma slíkt þar til birt af degi. Er nú ekki tími til kominn að þú haldrir áfram frásögninni þar sem frá var horvið? Þú sagðir að hringurinn væri hættulegur, miklu hættulegri en ég gæti gert mér í Hugarland. Hvernig þá? Með ímsu móti svaraði vitkin. Hann er miklu máttugur en ég þorði í fyrstu að ímynda mér. Hann er til dæmi svo máttugur að áður en líkur munnan hann á valdi yfir hverri döðlegri veru sem hefur hann í vörslu sinni. Hver sem egnast hringin mun að lokum komast á valdans. Margir álfabögar eða töðra hringir, eins og þú myndir nefnað á, voru smíðaðir til forna í Eregíon. Að sjálfsöðu voru þeir af ímsum náttúrum. Sumir voru magnaðir, aðrir lítilsmegandi Margir veigaminnir ringarnir voru aðeins smá tilraunir á frumstigi smíðalistarinnar áður en og næði fullkomnun Álfarsmiðunum fannst þeir vera hregg hérkómi en enguða síður teljaði á alla vera varhuga verða döðulegum verum En svo komu fimbul ringir mátarbögar sem voru beinlínis háskaleir og taktun og eftirfróði döðuleg vera sem hefur einhvern fimpul ringana undir höndum, deyr ekki. Þó vex hún hvorki nýja eikur við lífsitt. Hún einfallega hjarir og síðast verður hvert augnabliki lífið hennar að óbærilegri kvöl. Nóti eigandinn ringin oft til að hiljast sjónum annara, byrjar líka með hans að deyfast og þverra, þánga til að verður ósýnilegur fyrir fullt og allt og reikar síðan um í reyginmyrkrinu undir ásjónu hins aðst af sem hringnum stýrir. Já, fyrriðar síðar, en það getur dreygist af langin ef eigandinn hefur til að bera góðvild og vilja þrek, en náir hringurinn valdi yfir honum fær ekkert bjargað honum. Skelvilegt, saði fróði. Aftur var löng þögn. Sómi gamban var að slá grasflötina fyrir utan, hvinurinn í ljánum barstinum gluggan Hefurðu vitað þetta lengi? spurði fróði loks Og hvað vissi Bilbo? Bilbo vissi ekki annað en það sem að þá sagði þér um það er í alveg örugur svaraði Gandalfur Það er líka víst að hann hefði aldrei ánafnaðið neynu sem hann hefði haldið að stopnaðið þér í hættu og það þó ég lofaði honum að hafa auga með þér Sjálfum fannst honum ringurinn mjög fallegur og vissulega nýtt samur þegar áþurft að halda. Og hvenar sem Bilbo hafi grunum eitthvað anmarka á ringnum fannst honum að sökinn lægi hjá sjálfum sér. Það er sínum eigin kendum. Hann viður kendi fyrir mér að sér þætti eins og hann ásækti sig og hafi þungar áhyggjur af þessum ímyndunum sínum. En honum datt aldrei í hug að hann væri þar sjálfur að verki. Samt hafði komist að því að ringurinn var mesta ólíkinda skepna svo það þurfti stöðugt að hafa nánar gætur á honum. Hann virtist þannig breytilegur að stærð og þyngt, gætt skroppið saman eða þannist út á furðulegan hátt og átti þannig til að renna af fingri sem hann hafði áður setið fastur á. Já, ég kannast við það, saði fróði, því að hann varaði með einmitt við í hverju brefi sínu til mín Því hef ég alltaf geimt hann í keðjunni. Það var skinsamlegt að þér, sagði Gandalfur, en Bilbo setti til dæmis langlífi sitt aldrei í samband við hringin. Hann þakkaði að engöngu líkams reisti sjálfsín og var mjög reikin af. Síðast var hann þó orðin eyrðarlaus og órólegur, tekin og útþyntur, orðan aða. En það voru einmitt fyrstu einkenni þess að ringurinn værið hann á yfirhöndinni. Hvað hefur þið vitað þetta lengi? spurði fróði aftur. Vitað og vitað ekki, sagði Gandalfur. Ég veit nú margt fróði sem vitringum einum er kunnugtum þar á meðalum mátt ringa. En hva viðvíkur þessum ring, þá veit ég að það raunar ekki enn fyrir víst. Áður þarf ég að gera svo tilrauna á honum en þó veri ég nokkuð vissum að ágiskun mín er rétt. En hvenær fór mig nú fyrst að gruna þetta? Hann velti spurningunni fyrir sér, leitaði ég hugskoti sínu. N við skulum sjá. E, jú, Bilbo fann hringin sama árið og hvítaráðið hafði stökt myrkra aplinu á burt úr myrkviði rétt fyrir fimmherja orustuna Þá setti að mér einhvern myrkan geig en ég gat þó ekki gert mér grein fyrir hvað væri sem ég óttaðist. Oft hef ég síðan brotið heilan um það hvernig gotlrir gat komist yfir fimmbulring því að snemma varð mér þó ljóst að hann væri einn þeirra Síðar heyrði ég furðu sögnbílbós um það hvernig hann hefði unnið en fjekkst ekki til að trú henni. Þegar mér loks tókst að toga sannleikan upp úr honum, skildi ég að hann hafði verið að reyna að spinna upp leigarökum til að tryggja eignaréttsin, alveg eins og godlrir með ammali sinni. Þá hætti mér að standa á sama um hver leigarnar voru eðlislíkar. Hringurinn bjóð auk sínilega yfir einhverjum óheilla mætti sem náði samstundist taki á hverjum þeim sem hann bar. Það var fyrsta vísbendingin um að ekki væri allt með feldum. Ég sagði Bilbo þá oft sinnis að best væri að láta slíka ringa liggja ónótaða. En hann bara fyrtist við og síðar gatt hann rokið upp yfir slíkum ábendingum. Ég fekk þá fátt annað aðhafst að svo komnu. Það hefði aðeins gert illt verra að taka ringin af honum með valdi og þar að auki hefði ég engan rétt til þess. Ég gati ekki annað gert en að vera vel á verði og býða átökta. Kanski hefði ég getað leitað ráða hjá Sarumanni hinnum hvíta, en alltaf kom eitthvað upp sem aftræði mér frá því. Hver er það? spurði frá því. Ég hef aldrei heyrt hans getið. Það er ekki von, ansaði Gandalfur. Hann lætur eða léttur réttara sagt hoppið þessi litlu skipta. Engu að síður er hann heitt vitringana og voldur í þeirra hópi. Hann er æðstur reglubræðra minna og í forsæti fyrir ráðinu. Hann hefur ablað sér djúptækrar þekkingar en samþarað því hefur hann orðið dramsamari og tekur alla afskipta sem í óstind upp. Sá veit mest allra um álfaringa, stóra sem smáa. Hann hóf leitað gleymdri smíðatæknið þeirra og hefur æg síðan lagt sérstaka stund á þau fræði. Eitt sinn bárus tringarnir í tal í ráðinu, en ég tók eftir því að allt sem hann hafði til málanna að leggja eða vildi láta uppi við okkur var til þess ætlað að slæfa viðbröð okkar. Ég tók orðans þá gild og svæfiði grunnsendir mínar, en þær sopnuðu þá aðeins órólegum svefnið. Ég held augunum opnum og beið. Bilbo virtist vel farnast og árin liðu. Já, árin liðu, en virtust engin áhrif hafa á hann. Hann eldist ekki. Ellin leta hann og Aftur sóttu Eva sendur á mig, en ég sagði við sjálfan mig, Bilbo ánú til langlífraða telja í móðurætt, enn er tími til stefnu, dokum enn við og ég beið Það var ekki fyrir nóttina sem Bilbo yfirgaf bakka botn sem ég fekk vissuna að Þá sagði hann og gerði hluti sem vöktu með mér meiri ugg en nokkur orð Sarumann skátu sefað Þá loksins vissi ég svo þeim ekkert var að villast að eitthvert myrt og banvænt afl var að verki og þeim árum sem síðan hafa liðið hef ég varið nær öllum til að komast til bots í málinu vonandi hefur Bilbo ekki beðið varanlegan sálarháska sagði fróði áhyggjufullur Ætlar hann hafi ekki jafnað sig þar frá leið heldur það ekki fær hann ekki nú að njóta kvíldar í ró og næði nú honum leiði strax betur sagði Gandalfur Það er anins einn í veröldinni sem veit allt um ringana og áhrif þeirra hins vegar er enginn svo mér sé kunnugtum sem veit allt um hoppita Engin vitringana nema ég hefur nokkuð lagt sig eftir hobbitafræðum. Þau eru ekki í miklu áliti en geta þó komið á óvart. Hobbitar eru meirir sem smjör en geta þó stundum orðið segir sem gamlar trjárætur. Og til eru hobbitar þannig að eðlisfari að þeir geta veitt ringnum viðnám lengur en nokkurn vitkanna grunar. En vonandi þarf ekki að hafa áhyggjur af Bilbo. Að vísu hafði hann ringin ótrúlega lengi undir höndum og notaði hann nokkuð oft. Því gætið að tekið hann mörg ára að losna undan áhrifunum. Það væri til dæmis ekki ráðulegt ef þú hittir hann á mý að sína honum ringin aftur. Af öðru leiti gæti hann lifað ánægur árum saman. Það var afar mikilvæg staðreind undir lokin að hann losaði sig því ringin af frjálsum vilja. Nei, ég hafði engar áhyggjur að blessuðum Bilbo eftir að hann slefti hringnum. Alla tíð síðan Bilbo hvarf á braut hef ég haft þungar áhyggjur, ekki aðeins af þér heldur allum þessum blessuðu bjánalegu og bjargarlösu hopbitum. Það yrði óbætanlegt áfall fyrir veröldina ef myrkravaldið legði hér að undir sig hnefti í þrældóm alla þessar góðláttlegu, glaðværu og heimsku þumba, gjallendur, bófinna gyrla og alla hina svo ekki sé minnst á alla bjánalegu bakkana Hrottlur fórum fróða e e e Hví eftir að í þrældóm? Hvað hefur óvinnuna að gera við okkur sem þræla? Rétta athugað Mælti Gandalfur Fram þessu og taktu eftir að ég segi Fram þessu Held ég satt að segja að honum hafi hreinlega sést yfir að hobbitar væru til. Fyrir það máttu þið sannarlega prís ykkur sæla. Nú getið ekki lengur skákað í því skjólinu. Óvinnurinn þarf að vísu ekkert á ykkur að halda. Hann hefur miklu nota drýgri þjóna á sínum snærum. En hérðan í frá munið aldrei líð honum úr minni men aldrei unan því að hobbi tar fáa að lifa frjálsir og áhyggjulausir heldur njóta þessa þrálkað á og kvelja að allar lundir því að hann er fullur illsku og hemdar þorsta. Hemdar þorsta, sagði fróði. Hemd fyrir hvað? Ég fæi ekki skilið hversan vill hefna eða hvað það snertir mig og hringin. Það er kjarni málsins, sagði Gandalfur. Þú veist ekki enn í hverju hinn raunverulega hætta er fólkin, en ég skal reyna að útskýra það. Síðast þegar kom til þín var ég ekki viss um það, en nú er komin tími til að leysa frá skjóðunni. Láttu mig nú hafa ringin rétt sem snöggvast. Fróði tók ringin úr buksnavasa sínum. Hann var festur í keðju sem hekk við belti hans. Hann losaði hann og rétti fram í átt til vidringsins, ofur varlega. Skyndilega varð hringurinn blíþungur eins og hann væri sjálfur að spyrna á móti en það gatt einnig litið þannig út að fróði væri tregur að fá hann í hendur Gandalfi. Vitkin brá hringnum strax á loft. Hann virtist allur úr skýra gulli. Hefurðu séð nokkur merki á honum? spurði Gandalfur. Nei, alls ekki, sagði fróði. Enginn merki, ringurinn er alveg sléttur og sér hvorki á honum rispun í slit Jæja, þú fær nú að sjá það betur Og fróða til sárar undrunar og angurs fleigði vitkin ringnum skyndilega beint í hvítaglóðina í stónni Fróði rópaði upp yfir sig og fálmaði í fáti eftir kóla töngunum en Gandalfur hælt aftur á af honum Bittu sá hann í skipunar tón og leit snökt á fróða undan ífðum brúnum. Engin breyting var sjáanleg á hringnum. Eftir stutta stund stóð gandalfur upp, lokaði hlerum að gluggum og dró tjöldin fyrir. Þa varð skuggsýnt og hljótt í herberginu, aðeins heyrdu staufir smellir í grasklippum sóma rétt fyrir utan gluggann. Vitkin stóð andartak og horfði í eldinn. Begði sig síðan niður, seildist í ringin úr arninum með töngunum og tók hann samstundi smill í fingurgómana. Fróði greip andan á lofti. Hann er sval svalkaldur, sagði Gandalfur. Taktu við honum. Hann lagði ringin í skjálfandi framrétta hönd fróða. Ringurinn virtist gildari og þingri en nokkur sinni áður. Berðan að auganu, sagði Gandalfur, og skoðaðan vel. Fróði gerði eins og fyrran lagt og sá hárfína drætti, fítniðan nokkur pennastryk, rist bæði utaná og innan í ringin. Þá voru eldlínur sem líktust helst bókstöfum og saman mynduðu þær fagurt letur sem bylgjaðist um ringin. Stafirnir voru skerandi bjartir fyrir augun en jafnframt fjarlægir eins og gegnum óravítir og hér koma álfrúnir á máli. Ég kann ekki að lesa þetta loga letur sagði fróði og röttan skalf Nei sagði Gandalfur en ég kann það Þetta eru fornar álfrúnir en á máli og því vil ég ekki mæla það hér upphátt Ég læt næja að snara því á samtungu Einn ringur ræður þeim öllum Einn skal hann hina finna, einn skal hann sapna þeim öllum og um sinn fjötur spinna. Það er brot tvær línur úr erindi sem lengi hefur verið vel þekkt úr álfasögnum. Þrjá fá kóngar álfa í eiði skóa geim, sjö fá höldar dverga í hamra víðum sal, nýju fá döðlegir menn þá hel sækir heim, Einn fær sjálfur myrkra dróttin á myrkranastól í því landi mordor sem magnar skugga sveim. Einn ringur ræður þeim öllum, einn skal hann hina finna, einn skal hann sapna þeim öllum og um sinn fjötur spinna í því landi mordor sem magnar skugga sveim. Gandalfur tók sér málkvíld og hóf aftur máls hægt og grafa alvarlega. Þetta er æðsti ringurinn, ringurinn eini sem ræður hínum öllum. Þetta er ringurinn eini sem óvinurinn tapaði endur fyrir löngu. Það varð honum slíkur nekkir að hann misti allan mátt. Nú hefur hann aftur fengið aufastað á honum en hann má ekki komast yfir hann. Fróði sat sem lámadur og þagði. Honum fannst ógnin nálgast og rísa í östrinu eins og kolsvartur skíabakki sem tegði sig eftir honum í líki gríðar mikillar krumlu í þann veginn að ljúka greipinu utanum hann. Þessi ringur, þessi ringur, stamaðan, akkur í óskopan þurft hann að lenda í mínum höndum. Af hverju? Það er nú það, sagði Gandalfur. Það er nú saga að segja frá því sem rekur slóða sinn allt aftur á myrköld og aðeins mestu fræðameistararnir hafa nokkra nasasjón af því. Ef ég ætti að segja þér alla þá sögu sætum við hér í allan vetur og langt fram á vor. Í gærkvöldi sagði ég þér frá Sáronni hinnu mikla myrkra dróknni. Þær flugu freknir sem nú berast þér til eyrna eru sannar. Sáron hefur a nýju tekið á sér mynd yfirgefið bælisitt í myrkviði og snúið til síns fornavígis myrkravirkis í mordor en það örnefni er enn varðveitt í minnum hoppita eins og myrkur skuggi í óminnis í aðri elstu sakna ykkar ef skuggin býður ósegur er það hans hátur að draga sig í hlé langa hríð en um síðir magnast hann á ný og tekur á sig aðra mynd Miki vildi ég óska að, að hafi ekki þurtt að gerast meðan ég væri á lífi saði fróði Það vildi ég líka saði gandalfur og þess viltu sjálfsart allir óska sem eiga eftir að upplifa þá atburði En ákvörðunum það er ekki á þeirra valdi Við ákveðum ekkert nema hvernig við nýtum okkur þar stutta frest sem okkur er úthlutað og hafðu það hugfast fróði að skukkinn er nú þegar tekin að magnast og sortna með hverri stundur sem líður ég higg að hann hafi ekki enn fullnað undirbúningsin en að því mun brátt raga og þegar hann lætur til skara skríða munum við öll þá að kenna á því alveg án tillits til þess hvaða sérstök vandamál viðurum að stríða við af tilviljun hverju sinni óvinnin vandann og aðeins eitt sem gæti veitt honum þann styrk og kunnáttu sem þarf til að brjóta á baka aftur alla mótspyrnu til að yfirstíga síðustu varnarveggina og myrkva aftur öll lönd Hann vantar ringin eina Fegurstu ringana þrjá þöldu álva dróknar og aldrei snart nýja sörgaði höndans þá Dvergakonungar fengur sjö ringi þremur þeirra hefur að náða aftur en hinum hafa drekkar eitt. Nýju gaf hann döðulegu mönnum, drembnum og drottnunar gjörnum og náði þannig valdi yfir þeim. Endur fyrir löngu tók sá eini að drotna yfir þeim og þeir urðu hring Vómar, skuggar í skugga hans og ræðilegastir allra þjóna hans. Langt er nú um liðið síðan Vóamarnir síðast letu á sér kræla. En af þær skuggin er aftur tekin að magnast gætu þær rísað upp á ný. En nú er nó komið, við ættum ekki að ráða slíkt ekki einu sinni á heiðum og björtum hér að smorni. Þannig er þá málum komið. Hringan á 9 hefur anna valdi sínu og þá af dvergbaugunum 7 sem enn er við líði. Álfabaugarnir 3 eru enn faldir en um þá hirður hann ekki hót. Þann þarnast aðeins ringsins eina því að þann ring smíðaði hann sjálfur hann á ringin eina og í honum festi hann mikið af sínum forna mætti svo að hinnir eru þónum undirgefnir. Komist hann aftur yfir ringin eina verða hinnir allir á valdi hann samm í hvar sem þeir kunna að vera niðurkomnir einnig alfa bauðarnir þrýr allt sem fengist hefur framgengt með þeim mun þá ganga úr skorðum og Sauron verða máttugri en nokkru sinni fyrr og þá er komið að því skelfilegasta fróði hann hugði að hringnum eina hefði verið tortímt að alvarnir hefði eðilagt hann eins og þeir hefði átt að gera en nú hefur hann komist á snóðir um að svo er ekki hann veit að hringurinn er enn við líði Því leitar hann og leitar og allur hugur hans snýstum hringin eina. Við hringin eina er bundin öll hans von en voði okkar. En hver var hringurinn ekki eðilagur? Rópaði fróði. Og hvernig óskopanum gatt óvinnurinn týnt honum úr því hann var svo voldugur og hringurinn honum svo mikils virði? Og fróði krefti greip um hringin því að honum þótti sem svartar klær væri að seilast eftir honum. Hann náðist af honum með valdi, sagði Gandalfur. Í þá daga voru álvarnir kröftugri en nú og gáttu veitt honum upplugra viðnám og þá voru menn heldur ekki jafn frákferfir þeim. Engum lögðu vestrungar þeim lið. Þann kabla úr sögu liðina alda væri vissulega verð að rifja upp. Þá gerðust þungir harmar og myrkrið var að magnast en þá voru einnig unnin mikil afrek og dríðar hetjút á þér svo ummunnaði. Má vera að ég segi þér þá sögu einhver tíma setna eða þú fáir að heyra hana að vörum þess sem kann betur en ég. En umfram allt þarft að fá að vita hvernig dýrgripurinn er komin þér í hendur. Af því er líka löng saga og segi ég þér að sinni aðins þetta. Þeir gil alað álfa konungur og elendill af vesturstorð yfirböguðu Sáron þótt það afrek kostaði þá báða lífið að því búnu skari ísildur sonur elendils ringin af hendi Sárons og kastaði einsinni á þar með var ósegur Sárons innsikladur andi hans og fór í felur í óratíma unn skuggjans hef nú tekið á sig nýja mynd í myrkviði en ringurinn týndist fjall í andvin fljótið mikla og farf það gerðist þannig að Ísildur reyð þá með flokksinn norður á bógin eftir eistri bakka fljótsins þar heita slíðurflóar sem orkar úr fjöllunum sátu fyrirunum og stráfældu nærfæld allan hans flokk sjálfur stökk Ísildur ósýnilegur í fljótið en á sundinu rann ringurinn af fingri hans Jáfnskjótt varðan aftur sínilegur og þá gáttu orkarnir skotiðan til bana í örfarríð. Gandalfur gerði hlja á máli sínu og hjælt svo áfram. Ringurinn hvarf í myrkan heil og láð þar öllum tindur. Það sem ég hér hef sagt er, er á fára viðtorði og lengra veit ekki vitringaráðið. En nú tel ég mig loksins hafa grafið upp framhald sögunnar. Miklu síðar og þó nú sé enn langt um liðið bjó hagvirt og fótvíst smá fólk á bökkum fljótsins mikla í vestur í aðri villulands. Fólki þar hefur að líkindum talist til hoppita og verið skilt forfeðrum stumpana því að þeir voru mjög hændir að fljótinu sífelt svamlandi í því og gerði sér litla báta úr sefgresi til að fleita sér á því. Þar var ein mikilsmetin ætt, fjölmennari og auðugri en flestar aðrar. Fyrir henni var ættmóðir, ströng og vel aðsér í fornum fræðum. Engin í ættinni var þó eins forvitin og nýsin og náungi einnir smjagall hétt. Hann hafði þá áráttuð að leita stöðugt að dýfstu fylstnum. Hann vildi kafa djúft ofan í hilji eða grafa sig djúft undir tré og jurtir, og gerði sér jarðgöng inn í græna hóla Loks hættan með öllu að horfa upp til hæðana eða til að sjá laufið og blómskrúð trjána sveigjast í gólunni Ásjóna hans og augu bendust öll niður á við Hann átti sér við er djagall hét Sá var líkt skapifarin öll fráneigari en þó hvorki jafn skjótur nýja sterkur Einhverju sinni tóku þeir bát og heldur niður að slíðurflóum sem voru þaktir breið af sverðliljum innan um blómstrandi reyrin. Þar fór smjagall að snuðra um bakkana en djagall satt í bátnum og dorkaði fyrir fisk. Skyndilega beit stór fiskur á og áður en djagall gatt sig kifti fiskurinn honum útbyrðis og dróa niður á botn. Loks létti djagall færið lausti og honum síndist eitthvað glitra í leðjunni. Hann hélti djúft niður í sér andanum og greip það í lófan. Síðan skaut honum upp slíugum á höfði með aðra lúkuna fulla af leðju. En mikil undur, eftir að hann hafði skólað leyrnum burt, lá undur fagur gullhringur eftir í lofa hans. Það glampaði á skínandi djásnið í solskíninu og hann var gladur í bragðið. En Smjagall lendist bakvið tré og hafði gætur á Díagalli meðan hann var að skoða dýrgripin í krók og kring og svo lættist hann aftan á honum. Gefð okkur það, kæri Díagall, sagði Smjagall yfir öxl félaga síns. Hví ætti ég að gera það, spurði Díagall. Af því að ég á ammal dag, minn kæri, og af því að mig langar í hann, svaraði Smjagall. Hvað kemur mér það við, saði Díagall. Ég er þegar búin að gefa þér stærri ammæl í skjöfinn ég hafði efna á, en nú var það ég sem fann þetta og ætla mér að eiga það. Ó, er það svomin kæri, saði Smjagall, greip fyrir hverkar Díagals og kyrtan, því að gullið var svo bjart og fagust, Síðan dróð hann ringin á fingur sér. Aldrei vittnaðist hvað um Díagall varð að hann var myrtur langt frá heimili sínu og lík hans kænlega falið. Smjagall sneri einn til baka og komst brátt að því að enginn sá hann, hann bar hringin. Sá varð káttur þegar hann gerði sér greim fyrir því og forðaðist að segja nokkurum frá því. Hann beitti hringnum svo óspar til að komast að þýmsum leindarmálum og notaði það sem hann varð vísari í yllgjörnum og óheyðarlegum tilgangi. Sjón hans og heyrðn urðu jafnframt næmari fyrir öllu sem gætt orðið nokkurum til vansa. Hringurinn veitt honum mátt í samræmi við það eðli sem í honum bjó. Engan þurfti því að undra þótt erði yrði hataður úr fyrirlitin. Ættingar hans forðuðust hann þegar hann var sýnilegur. Þeir spörkuðu í hann en hann beit á í fæturna. Hann fór að hnupla, gekk um, töldrandi í barminn og það korraði í honum. Því kölluðu þeir hann gollri, út húðuð honum og sögðu honum að heipja sig sem lengst í burtu. Jafnvel ammans afneitað honum til að koma á friði í fjölskyldunni og vísa honum burt úr hólunni. Þá fór hann á flakk og flektist um einmana og volandi yfir rangleiti heimsins. Hann hælt upp með fljótinu unsan komað hliðar á sem fossaði ofan úr fjöllunum. Hann hjælt upp með og veitti sér fiska í djúpum hiljum með ósýnilegum fingrum og át á ráa. Dagnokkur, þegar mjög heitt var í veðri og hann kraup hálfbógini við bakkan á fiski hil, fann hann allt í einu til sársauka. Það var eins og eitthvað brendan á hnakkanum og skínandi endurkast geislana særði vot auðans. Hann þurfti góða stund til að velta þessu fyrir sér því að hann hafði næstum glemt sólinni en nú leita hann upp í síðasta sinn og steytti nefan mót henni. Í því að hann svo rendi sjónum aftur niður af himninum kom hann auga á tinda þókufjalla langt í fjarska þar sem áin átti upptöksin. Hugsun skaut upp í kolli hans. Það hlýtur að vera svalt og dimmt undir slíkum fjöllum. Það er gæti sólin ekki náð til mín. Fjallsræturnar eru áranlega engin smá smíði. Þar hljóta vera grafnin miklu leyndardómar sem enginn hefur augum litið allt frá sköpun heims. Hann hélt við að næturlægi upp í fjöllin. Þar kom hann að svo litlum skúta sem áin dökka rann útum. Hann smög eins og maðkur inn í yður fjallana og þar með hvarfan um heiminum. Hringurinn fylgdi kollri inn í myrkrið Og þegar hinn miklu sköpuður hans tók að magnast á ný, gata með engu móti komist að því hvar hringurinn var niður komin. Góllurir, hrópaði fróði. Góllurir? Áttu við að þetta sé sama að góllurís kvikindið og bilbó hitti, hvíl í kraksmál. Það er einmitt sorgarsagan, sagði vitkinn, og eins hefði getað farið fyrir öðrum, jafnvel sumum hopbitum sem ég hef kynst. Þú getur aldrei fengið mig til að trúa því að gotlirir séu nokkurn hátt skildur hoppitum, sagði fróði og reisti sig. Það væri viður styggileg hugmynd. En sön sönn, enguða síður, svaraði Gandalfur. Og svo er nú komið að ég veit meira um uppruna og eðli hoppita en þeir sjálfur. Lýsingar Bilbós bentu líka til ákveðið skildleika. Þeir voru að sömu leiti furðu keimlíkir að hugsunn. Þeir skildu hvor annan ótrúlega vel miklu betur en hobbit myndi skilja til dæmis dverg orka eða jafnvel alf hvað segirðu til dæmis um það að þeir kunnu báðir sömu gáturnar mm, jú sagði fróði með semingi mm, en e, fleiri kunna gátur en tar og allar gátur hvað sem þær koma upp hljóta að vera svipaðar og þar kemur á móti að hoppitar er ekki vanir því að hafa brögði í tabli, en gotlrir hafði hins vegar frá upphafi vélráð í huga. Hann hugsaði um það eitt að finna veikan bletta á Bilbo, og ég er viss um að hlakkað hefur í honum af einskæri ilskuflærið þegar hann hófð þann leik sem hann þóttist ekki geta tapað og myndi aðeins færa honum auðvelda bráð. Það uggir mig að þú hafir þar rétt fyrir þér, saði Gandalfur. En annað kemur og til sem þú hefur ekki veitt athygli Þótt gotlirir væri yllur var hann enn ekki með öllu glataður Hann reyndist segari en jafnvel vitringana gat grunað Og að því leyti líktist hann einmitt hoppidum að hann leyndi á sér Smá kemi í huga hans var enn sjálfráður og þar glitti í byrtu Líkt og gegnum skrávar gati í myrkri Það var ljós fortíðarinnar því higgja að hann hafi hreinlega nótið þess að heyrað nýju góðlega rött aftur rött sem flutti með sér minningar um vindin og trén jafnvel um solskin í hlíð og fleiri gleymda hluti en að því verður og að higgja að slíkir hlutir og minningar um hverðu og reyttu hinn verri hluta hans til reyði nema honum tækist að sigrast á sjálfum sér Nú andvarpaði Gandalfur þungan En því miður var lítil von til þess. Samt var ekki með öllu loku fyrir það skotið. Jafnvel þó hann hefði haft ringin svo lengi næstum frá því hann fyrst gat munnað eftir sér. Góllrir var ekki eins háður ringnum og ætla mætti. Og ástæðan var súk hver langt var umlíðið síðan hann hafði notfært sér hann. Þarna undir fjalls og rótónum hann í eilími myrkri og hafði því enga þörf fyrir að láta sig hverfa. Því var hann, gagnstætt vomunum, ekkert á leiðin að hverfa og hann var enn mjós legin og stæltur. En ringurinn var samt sífellt að nagan og angra hugans og allunum þannig nært því óbærilegri hugarkvöl. Hinnir miklu leyndardómar undir fjöllunum reyndust eftir allt saman ekkert nema myrkrið eitt eilíf nýðdim nótt. Þar var ekki lengur neitt til að finna nýja gera sem væri neins virði. Líf var ekkert nema tilgangslaust át og sárar minningar. Vistans var ömurleg. Hann var jafnvel farin að hata myrkrið, en þó hatað hann ljósið ávalt meir. Hann var þannig farin að hata allt og þó hatað hann ringin allra mest. Hvað við? spurði fróði. Ringurinn var norsið hans eina, eða var ekki svo. Það eina sem honum þótti væntum. Og þá kemur líka upp önnur spurning hafa hann verið fann að hata ringin hví losaðan sig þá ekki viðan eða hvarf umverðalust á braut og skildir ringin eftir þau ætti nú að vera farið að renna grun í þetta fróði eftir allt sem ég hef sagt hér, mælti Gandalfur Góllir hataði ringin og elskaðan bæði í senn eins og hann hataði og elskaði sjálfan sig en hann gat ekki fargað honum þar réð vilji hann sjálfs engu lengur Máttarböðugur ræður sér sjálfur fróði Hann er vís til að renna að fingri þegar vestgegnir, en vörslum aður hans sleppur ekki við hann sjálfviljúr. Hann gæti í mesta lægi gælt við þá hugmynd að fá einhverjum öðrum hann til vörslu og það aðeins á frumstigi meðan ringurinn hefur ekki náð valdi yfir honum. Bilbo var sá eini að því ég best veit sem gerði meira en að gæla við hugmyndina heldur framkvæmdana. En hann hefði heldur aldrei gert það án kvatningar og aðhals fram mér. Hann hefði heldur aldrei getað einfaldlega kastað hrinnum frá sér, nýja látið hann likja. Það var heldur ekki gotlrir sem nú réð ferðinni, heldur ringurinn sjálfur. Það var ringurinn sem yfirgaf hann. En kynlegt að hann skildi þá falla í hendur bilbó, saði fróði, hefði þá ekki verið nær fyrir hann velja sér orka til varðveyslu. Hér á ekkert glens við, saði Gandalfur, allra síst frá þér. En hér er komið að kynlegasta atvíkinu í sögur hingsins. Að Bilbo skildi koma það aður rétt í þessari andrá og svo að segja rata beint á hann, blindandi í myrkrinu. Hér var einhver annar kraftur að verki fróði. Hringurinn var enn sem fyrr að leitast við að komast aftur til þessum skópann. Áður hafði hann runnið af fingri Ísildurs og þannig valdið honum bráum bana. Þegar svo tækifærið gafst, hangaði ringurinn vesalingsdjagal sem týndi þar með lífinu. Þá kom röðin að kollri og ringurinn steft honum í glötun. En þar með gagnaðist kollrið honum ekki lengur. Hann var honum alltof smár og auðvirðilegur. Svo lengi sem Góllrir hafði ringin, myndan ekki yfirgefa djúpan heilsin. Og nú var höfðingi ringsins risin á ný og tekin að senda dimmar hugreiningar sínar út frá myrkviði. Þá yfirgaf ringurinn Góllri. Og farlendan í höndum þess alls ólíklegasta, Bilbós frá héraði, á bak við það var áreinanlega einhver annar kraftur sem stóð utan og ofan við öll áform ringasmiðsins ég get ekki orðað að öðruvísi en að Bilbo var áskapað að finna ringin án þess að það væri vilji ringasmiðsins og þar af leiðir að þér var líka áskapað að taka við honum sú vittneskja ætti líka geta orðið þér til nokkurar kvatningar ég finn alls ekki til neynar kvatningar ansaði fróði en þa kannast afa því að ég er ekki viss um hvað þú ert að fara hvernig hefurðu orðið alls þessa áskinja um ringin og gollri veistu þetta með vissu eða eru það tómar ágískanir Gandalfur leit á fróða með gneistandi augum ég er marg og margs hef ég orðið vísari svaraðan en hitt ætla ég mér ekki að fara rekja fyrir þér allt sem ég aðhefst Sögninum elendil og ísild og ringin eina er á vittorði allra vitringa. Og það þarf ekki frekari vitna við en loga letrið. Það sýnir og sannar að ringurinn er sá eini en þarfið bætast ýmsar aðrar sannanir. Og hvenær uppgötvaður það? greip fróði framví. Sönnunina fekk ég rétt áðan hér inn í þessu herbergi, svaraði vitringurinn fast en ég hafði áður farslega búist við henni ég sneri við úr ferðum og eftir grenslunum til að gera þess að loka tilraun hún varð endanleg sönnun og nú liggur allt ljóst fyrir það kostaði mig mikil heilabrót að komast til bots í hlutverki Góllrís og fellaðað inn í mynd sögunar í fyrstu varð ég að feta mig þar áfram með ágiskunum en nú eru þær ordnar að óyggjandi vissu ég veit það, ég hef hitt hann sjálfan Hefurðu hitt sjálfan gotlri? Rópaði fróði forviða. Njá, auðvitað. Það var sjálf gefið að rekja garnirnar úr honum ef þess væri nokkur kostur. Langt var nú umlíðið síðan í fyrst reyndi það, en loksins náði ég fundi hans. Hvað var þá um hann eftir að bilba á slapp frá honum? Veistu það? Ekki til hlýtar... Það sem ég hef verið að segja þér byggist á því litla sem ég tókst að togaði búr Góllri þó hann hafa sjálfsögðu ekki orðaða eins og ég gerði núna. Góllir er til dæmis hauga líin og því verður ofta ráða í orðans og síja ósanendin frá. Sem dæmi má nefna að hann kallaði ringin sífelt ammælis göfina sína og hélt stöðugt fast við það. Hann sagðist að fengið hann að gjöf frá ömmu sinni sem átt hefði býstna fornum gripum sem þessum auðvitað fjarri öllu lægi sjálfsagt var ammas mjagals, mest í kvennskörungur og áhrifa mikil á sinn hátt en hitt var frálegt að halda því fram að hún hefði jafnvel átt marga álfabauga enn fáránlegra var að hún hefði nokkuð gefið hann frá sér þó leyndist örlítið sannleikskorn í þessari lígi hans Morðið á diagali þjakaði kollri og því fann hann sér afsökun sem hann þrá stagaðist á í einræðum sínum við hnossið, meðan hann nagaði fiskbein í myrkrinu, svo hann var alltaf því farin að trúa því sjálfur. Sannleiks nestin var að þetta hafði einmitt bórið upp á ammæli stæinans og diagal hefði að því tilefni átt að gefunum ringin. Ríngurinn hafði augljóslega opinberast á þessum degi til að verða gefin. Ríngurinn var ammæli skjöfinans og á því þrá stagaðistam. Ég síndi honum fyrst um burða eins og ég gatt, en mér reyði á að þá að vita sannleikan og því varði ég undir lokin að grýpa til harðiðiki. Ég ógnað honum með brennandi eldi, Og þannig kreisti ég söguna upp úr honum lið fyrir lið hvað sem hann vældi og kvenkaði sér. Honum fannst hann miskilinn og grátt leikinn. En eftir að ég hefði togað upp úr honum sögutráðin fram að gátuleiknum þegar Bilbo kom stundan, var eins og stípla kæmi í hann, og hann var ófáanlegur til að segja neitt frekar nema tæpa á hlutonum. Þar var eitthvað sem honum stóð meiri stuggur af en af mér og þá fór hann líka að töldra að hann skildi endur heimta eign sína. Engum skildi haldast upp að sparki hann, reikja nú hann í hólu og rænan. Góllir þóttist nú líka hafa eignast góða vini, góða vini og volduga sem myndu veita sér lið. Baggin skildi komast að í fullkeiftu, og einmitt þetta var honum efst í hug. Hann hataði bilbó og formælt honum. Verst af öllu var þó að hann vissi öll deili á Bilbo. Nú, og hvernig komst hann að því? spurði fróði. Í fyrsta lagi varð Bilbo á það glapaskot að nafngreina sig og þegar gotlrir loksins greið upp úr bæli sínu varð honum ekki skotaskuld úr að grafast fyrir um hvaðan Bilbó væri upprunnin. Ó já, og hann hafði sig í það að skríða út Ágind hans á hrynnum varð yfir sterkari óttanum við orkanna og jafnvel sterkari en óbeid hans á byrtunni. Varla voru liðinni meitt eða tvö ár frá því hann misti ringin þanga til hann hafði sig og burt úr fjallafilsnum sínum. Og taktu nú vel eftir, þó hann væri enn gagntekin ágind eftir ringnum þá eitti ringurinn nú ekki lengur kröftum hans. Góllir að jafna sig og hjarna við að vísu fannst honum hann vera orðin gamall og hrumur en nú var hann líka orðin svo glóar hungraður að loksins leifta nýsi kjarki. En skeldist hann og hataði ljósið, fort sem var ljósólar eða mána og ég býst við að það mun hann ætið gera en hann var vissulega slótt og komst brátt að því að hann gat skýlt sér bæði fyrir dagspyrtu og tungskyni. Með næmri og nátt skarpri sjón komst hann rætt yfir og hljóðlega í næturhúminu og átti auðveld með að klófesta ímið smákvíkindi sem bæriðu á sér af ógjækni eða óta. Með nýmið til og fersku lofti, ókssonum brátt ásmegin og svo rataðan eins og vænta mátti inn í myrkvið. Og þar hefur þú sjálfsagt rekist á hann, saði fróði. Já, einmitt, ansaði Gandalfur. Og þá hafði hann við að í slóð bilbós. En þá var líka orðið erfitt að kreista nokkuð upp honum sem mark væri á takandi. Hann vék sér sífellt undan, bölvaði og hafði í hótunum. Hvað var það með í vasasínum, sagði hann. Vild ekki giskast, ekkert nors, óhræsið stutta, það svindlaði fyrst. A stóð ekki við orð sín úr sveik og smitt hnoss við skyldum hafa kreystað og víst skal að kremjast hnossið mitt besta fanni var orðbragans ég bíst ekki við að þú kærirð um meira af þí en þetta mátti ég sola dögum saman Af hinu og þessu sem man tæfti á inn á milli vapninga og væls réðið að hann hefði ráfað alla leið til áskerðis og meira segja um stígana í dal, leigið þar á gæjum og lerað á laun. Þá voru freknir af stórt tíðundum, flóknar víða um villulönd og margir höfðu heyrt Bilbós getið og vissu hvaðan hann var. Engin leynd hafði heldur hvílt yfir heimferð okkar Bilbós vestur á bóginn. Næm eiru Góllris voru líka fljóta grípa það sem hann vildi vita. En hví fyllt hann bilbóð þá ekki eftir lengra? spurði fróði. Hvers vegna koma hann ekki á eftir honum til héras? Já, há, sagði Gandalfur. Nú kem ég að því. Ég held að Góllrir hafi freystað þess. Hann stemdi rakleiðis í vestur og allt að fljótinu mikla. En þar snér frá. Víst er að það voru ekki vega lengdirna sem hugsunum í augum. Nei, eitthvað annað bægð frá. Nokkrir vinir mínir, sem voru á hælum hans fyrir mig, teljaði eitthvað annað hafi verið þar að verki. Fyrst röktu skóarálvarnir slóðans, sem var auðvelt fyrir þá, því að slóðin var enn sem ný. Hún lá þvert í gegnum myrkvið og aftur til baka, en þó náðu þeir honum ekki. Hvar sem var í skóginum höfður spurnir á honum, hryllilegar sögur, jafnvel meðal dýra og fugla. En skóarmenn töluðu um að áður óþekta og freskja væri þar á sveimi, draugur sem drykki blóð. Hún gat klifið í tre í leitað hreðrum, skriðið í hólur til að geta unga, smóiðinum glugga að barsvöggum. En í vesturjæðri myrkviðar sveigði gotlrir för til baka. Síðan stemdi slóðans út af yfirráðasvæði skóarálfana og þar töpum við henni. Það mikil mistök hjá mér fróði, víst ekki þau fyrstu, en líklega þau alvarlegustu. Að ég skildi þá, þegar ég gat gripið í taumana, láta málið afskiptalust. Ég hirti ekkert um hann og let hann sleppa, að því að ég hafði þá um svo margt annað að hugsa, og að því líka ég treysti enn fræðum sárum Síðan eru nú mörg árliðin, en þetta aðtugaleysi mitt hefur síðan orðið mér dýrkeyft og kostað mig margan áhyggjudag og andvökunótt. Þegar ég svo loksins tók við mér, sem var ekki fyrir enn bilb og hefði yfirgefið okkur, var slóðin orðin máð. Og leit mín þá hefði víst orðið árangurslaus ef ég hefði ekki notið hjálpar góðvinar mínns Aragorns, mesta ferðagarps og veiðimanns sem nú er uppi. Við hjálpuðum stað við að leita að gollri, suðurmið endilöngu villurlandi en lengi árangurslust. Loks, þegar ég hefði gefið upp alla von og var komin óra vegu í burtu, hafðist uppi á kvíkindinu. Það var Aragorn sem fann hann og flutti þetta vesæla kvíkindi með sér í ógnarlegri svaðilför. Nú var ekkert hægt að hafa upprónum hvað frekar hefða á daga hann strefið. Hann emjaði einungis og sagði að við værum grimmir og á runurnar af gollri eða kokljóðum. Efild beittum hann harði yggi, skræktan, neypræði saman og sleikti langar kjúkurnar eins og til að draga úr eimslum og það síndi svo ekki var um að villast að hann hafi verið pyntaður. Ég held því að engin vafi geti leikið á því að hann hafi fótað sig skref fyrir skref og mílu fyrir mílu suður á bógin allaleið inn í Mordor. Það datti í dúnalókn í stofinni. Fróði heyriði hjartsláttin í barmi sér. Ég fyrir utan við húsið, heyriði stekkjart og small ekki lengur í laufklippum sóma gardirkjum hans. Já, leið til Mordor sagði Gandalfur, því er nú verð. Mordor dregur til sín allt illþýði og nú var sjálfur myrkra valdurin líka tekinn til við að senda út áhrifastrauma og kallaðað allt til sín Hringur óvinarins hafði líka verkað og gert kollri meðtækilegri fyrir kallinu Kvitturinn breyttist og út að nú væri komið nýri skuggi í suðri sem hataði alla vestur byggja og Góllrir ímyndaði sér auðvitað að þar fengja hann nýja vini sem myndu hjálpunum að koma fram hemdum. Vesalings flónið. Þar um slóðir hefur hann sjálfsat komist í kast við margt og fengið sér full satan á því. Og þar sem hann lættist snuðrandum landamærin, hlaut að koma að því fyrir eða síðaraðan er því gripin og tekin til yfirheyslu. Já, hjá því verður ekki komist er í hretturum, Þegar við loksins fundumann hafði hann verið þar langvistum og var þá á leið til baka, sjálfsagt í skadlegu meirendagjörðum. Það skipti minnstu máli úr því sem komið var. Hann hafði þegar valdið mesta skadanum. Já, til allra róhamingju, óvinurinn veit það nú frá fyrstu hendi að ringurinn er komin fram á ný. Nú veit hann allt um fall ísildurs og hvernig kollur er náði ringnum. Hann veit fullvel að þetta er máttarbaugur því að langlífi fylgir honum. Hann veit að hér er ekki um einn hinn að að ræða því að þeir hafa aldrei tínst og þóla ekkert tilt. Ringarni sjö og nýju eru allir vísir svo að ekki er hann einn af þeim. Óvinninum er því fullkomlega ljóst að þetta er ekkert annað en ringurinn heini og ég held að hann hafi þegar spurst fyrir um hoppita og herað sem þeir byggja. Héraðið já, það er lítið vafi á því að hann beinin úr sjónum sínum hingað. Leitar að því, hefur þá ekki þegar fundið það. Og það ukkir mig fróði að honum þyki bakganafnið sem fáir hafa þekkt fram að þessu orðið harla mikilvægt. Þetta er hræðilegt, rópaði fróði. Miklu verri en ég áður gæti ímynda mér eða ráðið í af umtaliðinu og aðvörunum. Ó, góði gandálfur, hvað ég nú að mér að gera? Ég verð skelfingu lostinn að með heyra þetta. Hvað ég til bræðs taka? hvílík yfirsjón hjá Bilbo að þyrma lífi gollris í staðis að reka þetta viðbjörslega kvíking á hól þegar hann átti kost á því. Yfirsjón? Nei, fróði, það var sú digð sem við köllum miskun og vorkun að höggva ekki nemi í nauðiræki og fyrir það launaðist honum vel. Gerðu þér þá grein fyrir að þið illa náði svo litlu takja honum og sleft honum að lokum af því að egnar haldans á ringnum hófst einmitt með þessum hætti, með miskun. Fyrirgjafðu, sagði fróði, en ég er nú svo döðrættur að ég get ekki fundið til neittna samúðar með gotlri. En þú hefur aldrei einu sinni hittan, skaut Gandalfur inn í. Nei, og langar heldur ekki til þess, ansaði fróði. Ég bótt ekki til þér. Ætlar er svo að segja mér að þú og álvarnir hafið enn sleppt honum lifandi eftir öll þessi ódæði sín. Ég feg ekki sé að hann hafi nú verið neitt betri en hver annar orki. Hann er því bara óvinur og rétt ræpur. Já, sjálfsagt er hann rétt ræpur. Margir sem lifa eittu skilið að deyja. Og sumir sem deyja eittu skilið að fá að lifa. Getur þú þá veitt þeim líf? Ó nei, en þá skalt ekki heldur vera of fljótur á þér að deyða. Jafnvel hinnir viðtrustu sjá ekki allt fyrir Ég geri mér ekki miklar vonur um að gollir geri yfirbót áðurinnan deir en þó er ekki lokuð fyrir það skotið Öll örlögans eru nú háð ringnum Mér segir svo hugur að það neyi eftir áðurinn yfir líkur að gegna einhverju mikilvægur hlutverki til góðs eða hils Áðurinn yfir líkur mun miskun bilbós og ráða örlögum margra ekki síst þínum Svo mikið er víst að við vildum ekki spilla góðverki hans með því að drepa góðlri. Enda er hann orðin afgæmall og rúmur. Skóarálvarnir hafa nenni í haldi og sínunum alla þá gæsku og góðvild sem þeir geta. Jæja, mér er þá alveg sama, hann sagði fróði, þótt bilbúlið til hjálíð drepa kvikindið. En mikið vildi ég þá óskaðan hefði ekki tekið ringin. Helst vildi ég að hann hefði aldrei fundið hann og alla veg að ég hefði ekki fengið h Því glafturðu mig til að taka við honum. Því leiðurum er ekki að flei honum eða, já, eða eðileggjan. Leifðið þér, sagði Vítkin. Ertu hefnalaus eða hlustarði ekki á neitt sem ég segi þér? Þú veist ekkert hvað þú ert að segja. Það hefði verið mjög misráðið að fleija ringnum eða skiljan eftir á glambekk. Slíki ringar láta sig sjálfur finnast. Mart yllt gaf þá af honum hlótist í yllra höndum. Og það sem er enn verra, óvinnurinn hefði þá skjótlega getað nálgastan. Satt að segja hefði ekki farið hjá því þar sem þetta er ringurinn eini og óvinnurinn neytir allra ráða til að finna hann og komast yfir hann. Já, fróði minn, víst stopnar þetta þér í mikla hættu og þú skalt ekki halda að ég hafi ekki áhyggjur af því. En hér var svo mikið í húfi að ég varð að taka áhættuna og það skaltu vita að þó ég hafi nú lengi verið fjarverandi ef ekki liðis á dagur að héras hafi ekki verið vandlega gætt. Svo framarlega sem þú notaður ekki ringin, taldi ég ekki að gæti haft negin varanlega áhrif á þig til yls, ekki nema þá á mjög löngum tíma. Hafðu það líka í huga að fyrir níu árum, þegar ég sá þig síðast, vissi ég enn fátt með vissu. En hví ekki einfallegað eigð honum eins og sagður að hefði átt að gera endur fyrir löngu frópaði fróði aftur ef þú hefðir aðeins varað mér við eða sent mér skilaboð hefði ég strax eðilagt hann já, já, enn við það og hvernig hefður átt að framkvæma það hefur þau nokkuð það nei, en ég býst ekki við það sem ég get vandað að hamra til eða bræðan upp reyndu, sagði Gandalfur reyndu á stundinni fróði dró hringin úr vasa sínum og virtan fyrir sér Hann sýndist óskup óbrotin og alveg sléttur. Á honum voru hvorki nein merkin í skraut. Gullið sýndist fagurt og skýrt og fróði íhugaði hver djúpur og ósvíkin gullsliturinn væri á honum og hver ringlöguninn var lítalöis. Þetta var vissulega aðdáunarverðu skartmönur, reynasti dýrgripur. Þegar fróði var að draga hann upp úr vasasýnum, ætlaði hann sér að þeyt honum inn í heitustu eldsglóðina eins og Gandalfur áður. En um leiðu hann leitan augum, hófst innra með honum, bara átta, svo hann gati ekki skiliðan við sig. Þess í stað vóan ringin í lofa sér, hikaði og reynda rifju upp fyrir sér allt sem Gandalfur hafði áður sagt honum. Hann bytti sig reglulegu vilja átaki til að sveifla hendinni eins og hann ætlaði að fleigja ringnum, en var þess var að hann hafði áður en að vissi af stungið honum aftur í vasan. Þá hló gandálfur hrissinslega. <glarly> Þannig sérðu fróði, þú átt strax í stríði við sjálfandi að sleppa af honum hendi eða reynaðiðilegjan. Ég gæti heldur ekki látið í gera það, nema með valdið sem þýtti að ég fyrsta því fyrst brjóta þig. En til að brjóta ringin dýir ekkert vald. Jafnvel þóðu tækir hann og kyrðir á hann þunga sleggju, sægist ekki rispa á honum. Ringurinn verður ekki ónýttur, hvorki af þinni hendin ég minni. Þessi litli logi í arniðinum myndi ekki einsinni næja til að bræða venjulegt gull. Og ringurinn hefur þegar lent í honum án þess að skemmast. Hann hittnaði genusinni. Sá smiðju eldur er ekki til á öllu héraði sem gæti haggað honum hið minnsta og ekki einu sinni í deglum, nýja á stedjum dvergana. Sagt hefur verið að dreka eldur gæti breytt og brent upp máttarbaugana en sá dreki er ekki lengur til á jörðu sem geymir þann gamla eld nógu heitan. Þar á ofan hefur sá dreki aldrei til verið sem gæti skadað ringin eina ekki einu sinni ankalagon en svarti því að meginbögurinn skóp sáron sjálfur aðeins ein leið er fær til að tortíma bögnum að halda til dómstingju og varpunum djúfti yður eldgíksins hryðju það væri örugasta og í raunin eina leiðin til að hindra ég eitt skipti fyrir röll að óvinurinn kæmist yfir hann Víst viljið eðileggjan þroppa þe froði eða réttra sagt að láta eyðileggjan því að varll er enn að drýja svo háşkalega hetju táð en ég vildi óska að ég hefði aldrei séð hringin hví þurfti þetta endilega komi í minn hlut af hverju var ég valin slíkum spurningum verður ekki svarað ansaði gandalfur þú þarft ekki að ímynda þér að þar sé af því að þú hafir til að bera einhverja verleika mátt eða visku um frama aðra menn En þú hefur verið valinn og því berðið að taka því og leggja fram allan þann styrk, vilja og hugvit sem þú hefur til að bera. En ég er svo skelfing lítil hæfur í öllu. Þú ert eins og að svo vitur og voldugur væri þá ekki næra að þú tækir ringin. Nei! Rópaði gandalvur og stökka fætur. Sámáttur gerði mig allt og voldugan og voðalegan, og áður en ég vissi af, myndi ringurinn ná yfir mér banvænum yfirráðum. Augu hann skutu gneistum, og það var sem andlitans lísti af innri glóð. Freysta mín nei. Ég sækist ekki eftir að verða að nýju myrkradrótni. Ég vil að hringurinn fái aðeins að höfða til hjálpsemi minnar, löngunar hinn sterka til að láta gott af mér leiða og venda það sem veikt er. Freysta mín eigi. Ég dirfist ekki að taka við honum, ekki einu sinni til varðveyslu, anþess að nota hann. Ég mynd ekki standast þá freystingu að beit honum þegar ég væri aðþreindur og ógnarlegar hættur vofðu yfir mér. Hann gekk að glugganum, dróð tjöldin frá og opnaði hlerana. Sólskinnið fyllti herbergiða nýju. Sómi var blístrandi á gangi eftir garðstíknum. Jæja, sagði vitringurinn og sneri sér aftur að fróða. Þittir að taka ákvörðun. Ég mun styrkja þig og styðja. Hann lagði höndina á öxl fróða. Ég mun standa undir þessum bakka með þér svo lengi sem hann hvílir á þínum herðum. En fyrr varir verðum við að láta til skarar skrýða. Óvinurinn hefur þegar hafist handa. Nú varð löng þögn. Gandalfur settist aftur og tótt pípu eins og niðursokkin í hugsanu sínar. Augu hans virtust lukt en hann týrði þeim hvast á fróða sem hins vegar einblindi í aringlóðina fast og lengi, þar til hún náði slíku valdi yfir honum að honum fannst hann horfa neður í reyindípi logandi eldgíks. Honum komu í hug fornar sagnir sem hann hafði heyrt um domstingju og rýðjugík. Jæja, sagði Gandalfu loks og rauð þögnina. Um hvað snúast hugsanir þínar? Hefurðu tekið náver ákvörðun? Nei, svaraði fróði, og rankaði við sér líkt og hann væri að út úr myrkri og sæi sér til undrunar að það væri enn ekki orðið dimmt, því að utan við gluggan blasti við gardurinn baðaður sólskins flæði. Og þó, jú, hjælt hann áfram, ef ég skildi rétt á ég einskis annars kost að halda ringnum og varðveitan, að minnst kostum sinn, hvaða afleðingar sem það hefur fyrir mig. Svo mikið er víst, hann saði Gandalfur að það mun dragast enn á langin að hringurinn geti orðið er til tjóns meðan þú geymir hann með þessu hugarfari. Það vona ég, saði fróði. En ég vona líka að þú finnir fljótlega einhvern annan og betri en mig til að varð veitann. Því að nú ger ég mig ljóst að þanga til verð ég sjálfur í mikill hættu og háskalegur öllum sem nálegt mér búa. Og ef ég held hringnum geti ekki verið hérum kýrt. Ég verð að hverfa brott af hér að Yfirgef allt og hverfa á bröyt. Og hann stundi þungan. Ég má ekki stopna hér að því slíka hættu, og það þó mér hafi oft þótt fólkið hér heimskara og leiðinlega en orð orðfá líst. Stundum hefur mér fundist að þeir ættu skilið að fá yfir sig landskjálta eða innrá streka, en mér er ekki þannig innan brjós núna. Nú finnst mér ef ég aðeins vissi af hér að þið landað baki mér í friðu og öryggi, Þá yrði flakk mitt um fjarlægar slóðir þó þólanlegra. Þá vissi ég að einhverstaðar í heiminum væri öryggi að finna, þótt ég fengi ekki sjálfur notið þess. Víst hefur mér stundum komið í huga hverfa á braut, en ég hugsaði mér það þá aðeins um Orlof. Mér langaði til að lenda í ævintýrum eins og bilbó sem þó enduðu öll vel. En þetta aftur á móti myndi þýða útlegð, flókta frá einni hættu til annarar. Þær myndi stedja að mér úr öllum átt Ég get ekki stopnað öðrum í sömu hættu, svo ég verð að vera eitt míns liðs ef ég hverfa á til að lífa hér að En mér finnst ég vera svo lítill og ístöðulaus og hreinlega örvinglaður, óvinnurinn er svo öplugur og ægilegur. Þó fróði létið að ekki uppi við Gandalf, blossaðin og aftur uppi í honum löngunin til að fara sömu leið og bilbó, að feta í fótsporans og eftilvillað hittan aftur. Þessu löngun var svo sterk að hún yfirgnæfði óttan. Hann hefði næstum getað rókið af stað umsvífa löst, hlaupið nýður stíin, hattlaus eins og bilb og forðum að morgnidags, alveg eins og nú. Fróði minn, rópaði Gandalfur upp yfir sig. Hoppitar eru reynt og beint undraverðir, eins og ég hef svo sem sagt áður. Það er hægt að læra allt um síðið þeirra og háttu og samt geta þeir komið algjörlega á óvart eftir 100 ára kynni þegar loksins á reynir. Ég bjóst tæpast við slíku svari, ekki einu sinni frá þér. En bilbó hefur vitað að hann söng þegar hann ættlitið þig þó að hann hafið þá varla getað haft hugmynd um hve mikilvæg sú ákvörðun væri. Ég er hins vegar rættur um að þú eigir kollgáttuna Hringnum verður ekki haldið leyndum á héraði öllu lengur. Jæmt þínvegna og annarra verður að halda á brott og skilja bakganafnið eftir. Því nafni er ekki vogandi að veifa lengur, fórki á héraðin ég í óbyggðum. Því mun ég gefa þér nýtt ferðanafn. Þú skalt heita hólsmögur. En ekki eftir nöðbegður að fara einsamall eða þú þekkir einhvert sem þú treystir og væri reyðubúin að fylgja þér einhvert sem þú gætir hugsað er að deildi með þér áhættunni þú þart á að litast um eftir ferðafélaga og vanda valans vel og vertu þagmælskur jafnvel nánustu víni þína óvinurinn hefur njósnar og hverju stráði og oft er í holti heyrandi nær skindilega þagnaðan eins og til að leggja við hlustir fróði heyrði að allt var dauðar hljótt bæði innu og úti en Gandalfur brá við og lættist öðru meginn að glugganum. Svo skauðst hann að glugakistunni og tegði langan arminn út og niðrófið. Þá hvað við skrækur og rokkinn kollur sóma gambans kom í ljós, kiftu upp á öðru eiranu. Við mitt og skalla, sagði Gandalfur, engin annar en sómi gamban, og hvað varst þú að læðu pokast þar? Heitlu og sætla herra Gandalfur sagði sómi svo sem ekkert ég var aðeins að snifta grasröndin undir gluggannum sjáðu til og hann lyfti upp klipponum til áréttingar máli sínu nei, ég sé ekkert til sagði Gandalfur og byrsti sig það er drygglöng stund síðan ég heyrði síðast í klipponum þínum hvað hefur staði lengi á hleri hæ, hleri? ég skil ekki, því miður sveimir það alla dag hér er engin hleri látt ekki eins og álfur Hvað heyrðurðu og hvífast að hlusta? Augu Gandalf skutu gneistum af reyði og augabrýrna risu eins og burstar út í loftið. Góði, fróði, veinaði sómi ámátlega. Látt hann ekki meiða mig, húsbóndi minn, látt hann ekki galdra mig í eitthvert afstyrmi. Það er þið reyðarslag fyrir pápa minn gamla. Ég ætlaði mér heldur ekki að gera neitt illt af mér. Ég get ekki sannar orð sagt. Hann gerir þið ekkert meinn sagði fróði og gat varla varist hlátri þótt honum erði óno talega við og nokkuð hissa finnaði þarna á veit hann jafvel og ég að þú hafir ekki stilti hyggju en hertuðu nú upp og sagðunum sannleikan um búðalaust ja ja þá sagði sómi skjálfandi á beinumum nei ég heyrði eitthvað en en skildi þó ekki um óvin og hringa og billbók gamla um dreka og eldfjall og álfa Ég gæti ekki að mér að hlusta og herra minn trúr því að ég hef svo gaman á þjóðsöfum og ég legg trúna á það, hvað sem lúði leppur segir. Ó, álvar, ó, hvað mér langar til að fá að sjá þá. Mætti ekki koma með þér húsbóndi þegar leggur af staði þessa fers og ég fengi líka að sjá álva. Gandalfur skelltu upp úr. Komdu inn fyrir, rópaðan, tegðu nú út, báða harma og tógaði sóma innum gluggan og þar stóða nú á gólfinum fyrir framann þá með klippurnar og grasvisk í fanginu gaphanda vundrun. Taka þig með til álvana, ha? sagði Gandalfur og starði strangt á sóma, en þó fóru brós viðpurur um andlitans. Svo þú heyrðir þá að fróði er á förum? Já, herra Gandalfur, og því rökkir og við að mér sveldist á og það heyrðir þú víst ég reynd að halda niður í mér hóstanum enri ég eða ekki við mig en, en, en það var ég uppnámi já, sómi minn, ég verðist því miður að kveðja saði fróði dapur í bragði allt í einu gerðansu greimfyrir að brottlaup frá hér hafði í að sér annan og sárari skilnað en að verða einungis af lífstændum í baggabotni ég verðist að yfirgef ykkur, en og nú horðan hvast á sóma Ef þérteki nokkuð væntum mig verðuru nú að kunna að þeyja eins og steinn. Þar ríður á því. Ef þú sleppir útúr þér við aðra svo miklu sem einu einasta orði af því sem þú hefur heyrtt, þá leegir Gandalf breyta þér í frekknotan frosk og fylla svo garðinn af snákum. Só min hneign niður á hnén og titrar eins og strá í vindi. Statt á fætur sómi sagði Gandalfur mér dættur annað og betra í hug dálítið sem bæði límir aftur áðir þér trantinn og verður enn mátuleg refsing fyrir að standa á hleri þú ferð með fróða ég rópaði sómi og hoppaði upp eins og lítill kvutti sem á að fara með í göngutúr á, á, á, á, á, á ég að, fá að fara með og sjá álfa og hvað eina húrra rópaðan og svo ekki lengur tára bundist.